Леся Романчук «Не залишай мене одну» Сучасний український роман Видавництво «Джура» Тернопіль 2002 рік Читає Світлана Дмитренко Леся Романчук народилася у Магаданській області Закінчила Тернопільський медичний інститут Працювала викладачем Кременецького та Чортківського медичних училищ, кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології Тернопільської медичної академії, член Національної спілки письменників України, поетеса. У творчому доробку чотири збірки поезій. Авторка і виконавиця – Власних пісень. Не залишай мене одну. Третя книга із серії романів про Софію Сеницьку, лікаря-акушера гінеколога, викладача медичного училища і є продовженням історії життя і кохання героїні. Світлій пам'яті моїх великих вчителів. Андрія Івановича Гайди і Михайла Миколайовича Кріля. Розділ перший. За цим довжелезним столом, який підковою огинав зал ресторану, Софія сиділа одна. Волошкова сукня звабно відкривала молочно білі плечі. Пасмо золотавого волосся бавилося з маленьким рожевим вушком, наче випадково випавши з високо викладеної найкращою майстриною міста вибагливої зачіски. Вустави червоним банпіком окреслювали веселу посмішку. Очі зовсім сині у колір сукні, Сяли сонячними зайчиками сміху, Та на денці їх каламутно заліг смуток. Вона була одна. Для чого ця сукня? Навіщо було три години сидіти в перукарні? Кому цікаві ті грайливі кучерики і пасенця? Ніхто ними не милується, Нікого вони не чарують. Вихор веселої музики підхопив усіх, хто сидів за довгим, багато сервірованим столом, усіх, хто сидів праворуч, ліворуч, і навпроти неї. Кожен кавалер узяв під руку свою даму, і от уже безжурний трохи п'яний натовп, під наркозом вина і ритму пісні, кружляв, стрибав, тупцював, чи бодай переступав з ноги на ногу на майданчику, призначеному для танців. Софія сиділа одна за цим клятим столом і вдавала, що їй весело. Немов милуючись собою, відкинулася на спинку стільця, Піднесла келих до вуст І дрібними ковточками пила шампанське, Удаючи спрагу. Може удати, що голодна, І з'їсти щонебудь. Не сидіти ж отак, нерушно, Як сосна на дикій півночі. Пальма посеред пустелі Чи одна з трьох тополь на плющесі. Десь в іншому кінці залу так само самотньо стовбичила іще одна постать. Не сиділося і не танцювалося якійсь студенці. За чільним столом, де частувалося керівництво, штурхала під бік ліктем чоловіка Ліза Семенівна. Їй було нудно, і розважалася залізна Ліза в свій улюблений спосіб – висмикувала зборотовки волосини. Її сірий чоловік, затурканий і заляканий, сидів на криєчку сілця і кратько маков та віщчарки прозору рідину.